«Я вислав сови до всіх шкільних друзів твоїх батьків і попросив їх надіслати фотки, бо я все знав, що ти не маєш жодної. Тобі сподобалося?» Гаррі не міг говорити, але Гегрід усе зрозумів. Того вечора Гаррі пішов на бенкет сам. Він затримався через мадам Помфрі, яка ще раз хотіла його добре оглянути. Тож, коли він прийшов, велика зала була вже повна. Її оздоблювали зеленосрібні слизеринські барви на честь того, що слизерин усьоми поспіль завоював кубок гуртожитків. Величезний прапор зі слезеринською змією закривав собою всю стіну за високим столом. Коли увійшов Гаррі, зненацька запала тиша. А потім усі нараз заговорили. Він сів за грифіндорський стіл поміж Роном і Герміоною і намагався не помічати, як усі ззиралися на нього – де хто аж підводився, щоб краще його розглянути. На щастя, невдовзі прибув Дамблдор, і всі розмови стихли. Ще один рік минув. Бадьоро почав Дамблдор. Але перед тим, як ви вгризетеся зубами в наші чудові страви, мусите ще послухати моє старече базікання. Що це був за рік? Сподіваюся, у ваших головах трохи побільшало всякої всячини. Але попереду ціле літо, щоб як слід вивітрити їх до початку наступного навчального року. А тепер, як я розумію, надійшла пора вручити кубок гуртожитків. Отож, очки розподілилися так – на четвертому місці – Гриффіндор – 312 очок. На третьому – Гафел Паф, 352. Рейвенклоу має 426, а Слизерин – 472 очки. Слизеринський стіл заверував оплесками і радісними вигуками. Гаррі бачив, як Драко Мелфой гупав по столу своїм важким келихом. Це було бридко. «Так-так, браво, Слизерин!» – сказав Дамблдор. «Одначе, мусимо врахувати нещодавні події». У залі запала тиша. Усмішки на обличчях Слизеринців дещо зів'яли. Кх прокашлявся Дамблдор. «Я маю розподілити кілька додаткових очок. Що ж, поглянемо. Ага. По-перше, містер Роналд Візлі». Рон густо почервонів, і його обличчя скидалося на спечену на сонці редиску. За найкращу, за багато років партію в шахи, зіграну в Гоктворці, я нагороджую Гриффіндор п'ятдесятьма очками. Від захоплених вигуків грифіндорців мало не впала зачарована стеля. Здавалося, навіть зорі на горі затримтіли. Було чути, як Персі вигукував іншим старостам – це мій брат. Наймолодший брат! Він виграв у зачаровані шахи професорки МакГонегел. Нарешті знову запанувала тиша. По-друге, міс Герміона Грейнджер. За її вміння застосовувати холоднокровну логіку перед вогненним полум'ям присуджую Грифіндорові 50 очок. Герміона долунями затулила обличчя. Гаррі мав велику підозру, що вона не отримала сліз. Гриффіндорці шаленіли з радощів. Вони набрали додаткових сто очок.